vader, ons het niks meer om te gee as my hart, my gedachte, my lichaam, my woorde, myself. Jy het jy self vir ons gegee, sonder voorbouwt. Voor ons is dit so moeilik om ons te gee, sonder voorbouwt. Maar as ons by jy is, as ons in jy teenwoordigheid staan, as die Son van gerechtigheid opgan As ons hier aanraking kan voel Dan word het makkelijk Dankie vir oomlikke soos hierdie Dankie vir die teenwoordigheid by ons Dankie vir die woord in ons midde vermoorde Ons eer die Vader in Jesus naam Amen As iemand van ons een woord het, luister ons graag Um, gister was ek by die eerste deel van die symposium wat Medikliniek aanbied, so my net so vir CPD en soan. So, on. so um, ons is een klomp verskillende medicie by my koor en um, so het ons die hele dag verskillende, um, jy weet ons die hele paar goeders gehoor van verskillende specialiste. En ek, toe ek gestrand vir huis kom sê ek vir al vir die self amper as of jy al uitstap en Vrees is by jou gewaak, want het is net hierdie statistiek en statistiek en statistiek. En by baie van die goed is die moeilijkheid groot dat jy deel kan wees van die statistiek. En um, toe besef ek net dat die duivelse doel is om jou deel te kry van die statistiek. Maar Jesus het gekom om jou vry te maak van die statistiek. En het um, is baie hard hier om te sien hoe die medicie eindelijk net fout soek, heel dag. Al moet ergens fout wees, en soek nog, en soek nog, en soek nog, en so achval, dit was nou nogals vir my, mens moet my heel tyd jou, jou focus hou, en toe vir oog toe lees ek een stik, wat handel oor Matthies 6, vers 31 sê, daarom moet julle julle nie kwaal en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, want die hemelse vader weer het, julle al hierdie dinge nodig het, maar soek eers die koninkrijk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bijgevoeg word. Nou, die vers 32 wat sê, want na al hierdie dinge, soek die huidene. Die soek, in Grieks is dit epizetio, en dit beteken to seek with all their might, with much sweat, or with much stress. Kaa, in die teendeel daarvan, sê hy, maar suk eers die koninkrijk van God, en die eers, die Grieks daarvan, is prauton. En prauton beteken first in order or importance holding the highest place in all our affections. Nou, die ander soek, waarvan hy praat, is nie die selfde soek, as wat die huidene soek nie. Die soek, se Grieks, is zetio, en zetio beteken, to hange, to desire, to worship. En dit is so, een rustige soek. En dit is precies, jy weet, dit het vir my so, bygekom, by om te wees. Is nie om, om, angstig te soek na die Koninkrijk van God nie, want die Koninkrijk van God, soos ons weet in Romeine 14 vers 17, wat is dit? Dis vrede, gerechtigheid en blijdskap. En dit is klaar in ons. Ooruit so, ons hoeveel te gaan soek daarvoor nie. Maar die to hanga, to desire, to worship, is so'n rustige soek. Eindelijk so'n wete, dat dit wanneer ons denk ons moet soek, is reeds binnen ons. En ons hoef niks van hierdie ander goed te vrees of te beveg nie. Want ons het reeds, dit wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het. Dank u. Ons hou dit by mediekliniek en die statistiek. <laughs> Slechte dinge gebeur met goeie mense ook. En uh, ek het dit beleef. Ja, en skok. die specialist vir jou sê, so met morgen ochend, ach eur, vier omleiding moet jou doen. En dan, dan leen nou dan tot morgen ochend, dan, dan sê my heren, ek is eindelijk een nice oké, okay. ek probeer die goeie dinge doen, en ek, ek rook nie, en ek drink jy, en ek kom goed by jou op, want dit is nou wat die hart nou ons nou effecteer, maar jy raak deel van die statistiek, en dan doen hulle die operatie, en dan ga jy door so'n bykie hel, en dan kom jy daar by, en dan ga jy daar nou aan, en ek lees een baie interessante ding, in hierdie tydperk, soan die oom, wat op die plaas sit, en hy het ook nou door hierdie ding gegaan, Hy is ook in sy herstelproces en hier kom een man van die wereld na om toe En hy sê, oom, al hierdie mooie goed wat jy so verkondig En hier sit jy nou Hoe strook dit dan nou? En die oom sê vir my moedie, kom ek vertel jou werk dit Nou vat jy vir my hierdie streepsak Dan gaan jy af ravier toe Dan maak jy nou hierdie streepsak, ons ken hierdie gooingsak Maak hom vol water Dan bring jy hom vir my, dan kom gooi jy vir my hierdie bedding naat En die maniekie luister toe, nou is af vir vier toe, en nou maak hy hier die gooiingsak vol, en dan kom hy nou op, en as hy by die bedding kom, dan is die water nou klaar. Dan drip hy nou so bykie op die bedding. En die derde, vierde keer wat hy so terugkom, toe sê hy, oom, maar het werk nie. Toe sê die oom, vir en kyk terug. Sê hy die nat sporen van jou. Alles gaan daar wonderlijk opkom. En kyk na die sak. Kyk hoe skoon is die sak. En toe was even, is my leven ook nog. Ek het by hierdie proces uitgekom, skoner, en as ek terugkyk, dan het ek daar een bykie water gegooi op my pad, maar die beddingkie waarna ek uitgesien het, hy is nog daar, ek sal hom kom nog natgooi voorin toe. Nou ja, ons is weesig om met mekaar te praat, oor wees en oor die wandel van geloof, ons gesê, ons bemerk in ons wandel, dat ons wandel die symptome van die gebrokenheid van die verhouding moet ons nou weggaan na die, na die verhouding herstel is en nou dat ons besef het ons is waard ons besef dat die offer wat Jezus vir ons gebring het, het ons volmaak gemaakt ons staan volmaak ons skuldig voor om, nie op grond van wat ons gedoen het nie maar op grond van wat hy gedoen het en al wat vir ons oorblij is om dan in rustigheid en in vrede dankie vir daai en dit is prachtig die, die koninkrijk te soek die heerlijkheid van God te soek en wat is dit anders as geloof jy sien, ons het gesê ons het geloof gedefinieer ons het gesê, geloof is een, as Godse plan bekend is en God is liefde en liefdese plan is positief so, liefdese plan hou niks in een ster in nie ons moet iets onthou dit wat Marius van praat ga net oor wandel ga nie oor stand nie Ek sien die prijs wat Jezus betaal het aan die kruis, het vir Marius en vir my en vir jou een volmaakte stand voor God gegeen. Volmaak beteken, daar kan niks by word nie. Daar kan niks by gevoeg word nie. So, God het nie nodig om hierdie sak skoner te maak, hy is perfect skoon. Maar waarvan hy praat, is van ons wandel. Ons gesien, ons is volmaak, ons is volmaak herskep in die kruis, maar ons wandel laat nog een bykie veel te wense oor, En ons het gesê, maar waarom kry ons dan nie ons wandel opgelein met ons stand nie? Waarom sikkel ons dan, waarom gebeur slechte dinge dan met goeie mense? Die beginsel hier is dit, dit is waar. Slechte dinge gebeur met goeie mense, maar ek wil iets vraag. Behoort slechte dinge met goeie mense te gebeur? Is dit Godse plan, dat slechte dinge met goeie mense gebeur? As God dan sê, my droom is sy hoopvolle toekomst. My gedagtes oor jylle wat ek koester, gedagtes van vrede nie van onheil nie. Ek jy onheil wil verstaan, gaan praat met Marius die aand na die dokter van hom gesê het, morgen is het so, dis onheil. God sê, my gedagtes is gedagtes van vrede nie van onheil nie. Hy sê, vir die waar die son van gerechtheid opgaan, is daar geneesing onder sy vleels. So sê jylle, wat is die positie waar nou staan? Nou staan ons hier en ons sê, ons verstaan ons as goeie mense, en Marius klop om op die skouwer vanmorgen en sê, ek is goed nie. Verstaan jy, Hoek, hy is goed, maar hoekom sê hy so? Nie oor sy prestatie nie. Nie oor die feit dat hy een gezonde lewelein, en jykkies gaardelibrik sê, en hy is amper weer op jykkies, en goeie atleet was nie, in geoefen het, en ge, nie rook nie, en nie drink nie, en al die goeders doen nie. Hy is goed op grond, van die kruis. Die kruis het hom volmaak gemaakt. En dis wie ek en jy is. En nou, sy, maar ons het nodig dat die son van gerechtigheid vir ons opgaan. Nou luister mooi, die son het opgegaan. Jesus het opgestaan, hy is die son van die gerechtigheid. Let the son of righteousness arise. As jy gesien ons gesing, let the son, S-U-N, S -N, die son van gerechtigheid. Maar jy kan het gesê, let the son, S-O-N, of righteousness arise. Dan beteken het, die sien het opgestaan. En nou het hy opgestaan en nou die sien van gerechtigheid opgestaan, en hy het sy gerechtigheid vir ons gegeen, hy het opgestaan die dag toe ek en jy rechtverig vir God verklaar is, toe die prijs betaal is om ons waardig te maak en nou is dit wat ons is, dis waar ek en jy ons self bevind, en nou maar nou sing ons toch, let the son of righteousness rise, wat beteken het beteken, ek en jy het die gerechtigheid van God as geskenk ontvang, ons het aangeneem Jacob het God sy belofte oor hom aangeneem. God het vir Jacob, toe hy met die kop weet opgeslaap het, gesê, luister, die plek waar jy op leen slaap, ek geef dit vir jou. toe Jacob weer daar kom, toe sy in doodsangst, toe sy doodsbenhoud, want Esau staan vir my wacht, het hy dan vergeet, het God dan verander? jakob het skryf, daar is geen verandering of skadeweef, ombekering by God nie. kom zou jakob dan nou skielik vir Esau bang wees? As God om dan behou, Toe hy daar wegtrek, Toe sê hy, Heere, As hy my, my bewaar, As hy my behou, na, my, na die huis van my vader laat terugkom. As hy, As hy, Hoor hy daarin. En toe, Wat doen Heere? Hy houds die woord. Hy brongbouwe terug. En, en jakob vergeet het, Sien, sien Dit is ons probleem, Ons vergeet. En daarom het ons nodig, Dat die son van gerechtigheid opgaan. Die son van gerechtigheid, Met letterlijk, Elke dag in ons levens opgaan. Want, Weet wat vind ek in ons, in ons midde? Ek vind, wat vind ek in my lewe? Ek vind, dat ek verstaan die beginsel van Godse gerechtigheid. Die son van gerechtigheid opgegaan vir my, in die sin dat ek die begrip absoluut baas geraak het. Maar weet jy, dat is daar wat ek vergeet. Dat is daar wat ek uit die huis uitstorm, sonder dat ek eerst toelaat dat die son van gerechtigheid opgaan. En wie van verval ek? In die moeite, die moeite en angst waarvan aan Hel gepraat het hy sê, wat vermoei jylle jylle jy, vir al hierdie goede, die heidene en dan soek ek soos hyden terwyl jy heren sê ek kan in vrede en ris kan ek een begeerte na die koninkryk nou goed, ons gesien, geloof is wanneer Godse plan bekend is, ons gesien, Godse plan is een groot positief, daar is nie eers een zweempie van negatief in sy plan nie want, as daar iets van negatief in sy plan was, dan beteken het, God moes nog iets aan ons doen om ons recht te kry hy hoef niks aan ons te doen om ons recht te kry hy het ons klare gekry so alles wat nou met ons gebeur gaan oorwandel ons kan dit wat met ons gebeur die aanslag van die vijand teen ons kan ons omdraai kan ons, omdat ons God lief het, kan ons die son van gerechtigheid ons, soek. ons kan toelaad dat die son van gerechtigheid oor ons opkom ten opzichte van geneesing ten opzichte van hierdie probleem wat ek het en wat maak dit dan? dan maak dit die sak skoon dan maak dit my lewe, dan maak het, dan suiver dit my lewens wandel. Ek is klaas suiver. Want jy sien die probleem wat ons het, die mense daar buiten, lees nie ons stand nie. Hulle lees ons wandel. Ek so, sien wat oor groei ons so starig. En ek dink, eindelijk groei ons vinnig. Maar eindelijk relatief groei ons verskrikkelijk starig. Want die mense buiten lees ons wandel in plaats van ons stand. As ons stand gelees het, so hy die plek uitgepak gesit gewees het. So ons moest extra stoelen koop. Maar nou lees ons wandel. En wie wat sien hulle in ons wandel, wil sê, ek weet ham nie of dit echt is nie. Maar dit is nie so nie. Maar God veroordeel ons nie vermoor nie. God wil ons aanmoedig. Hy wil hy ons met in geloof wees. Ons gesien, geloof is wat in Godse plan bekend is. En ons gesê, omdat ek daarvoor ontwerp is, omdat God my na sy beeld in gelijkenis gemaakt, en omdat God my gemaakt het, vanuit sy woord, elke woord, wat het ons gesing vanmorgen, and every word becomes a seed and they create life and peace, jy sien Godse woord, het is saad geworden, hy sien die saaier saai die woord, God is die saaier en wat is sy saad, sy woord, hy het sy woord kom saai hy sien, nie die woord het leven geskep, en ek het jy, het voortgekom, het ontstaan, alles het dierom ontstaan dier die woord wat vrees geworden het en onder ons kom woon het, alle dinge het dierom ontstaan en die een ding het ontstaan wat die dierom ontstaan het nie God het ons geskep door sy woord en in sy woord het hy ons gevorm vir sy woord, ons is uit woord gevorm, en omdat ons uit woord gevorm is, het ons automatisch een begeerte een begeerte na hierdie positieve plan, en dis wat ek sê dit is so eenvoudig om het te illustreren, as ek vir jou sê, sykte of gezondheid, wat kies jy? Kom maar, debatteer ons daar oor. Dis tragies, ek praat met die ouwe in hierdie week En ek sê nou vir jou, hierdie ou het een keese gemaakt vir siekte Onbewustelik het hy handig gevat met siekte Hoor mooi? Die siekte verdra, die siekte vertroedel en sê Dit is nou maar wie ek is Dit is nie wie jy is nie, dit is een leun Die waarheid is wie jy is Jy sê in die begeerte sal my wil activeer En as my wil geactiveer het, dan sê ons Dit is geloof, as jylle kan sien, want Hierdie kruid wil nie lekker skryf vir moore nie Goed, um, jylle sien, dis geloof En geloof is Besef jy, geloof Defineer jou Geloof is wie jy is Geloof is die spontane reactie Die spontane reactie Wat daar in die mens is op grond Van die openbaring van wie God is Die spontane reactie So geloof is wie jy is Om te wees, is om geloof te wees. Ons is geloofs wees, ons is uit geloof gemaakt. Die geest van geloof, het door geloof, en ons kom woon. <laughs> en nou kom die geest van geloof, omdat hy het ons gesinkt vanmorgen, toe sê, just the time I feel that I've been bought in the mind of self. Ho my, my gedagte is met my wegloop verkeerde kant toe. Hy sê, I know the spirit's call. Wat hy, as hy daarin gesê, hy sê, hier is die stem achter jou, ho hoefd sê, dis die weg van op. Hierdie goed wat ons sing, is die sommer net sing nie, mense. Hoor jy al die skrifte aan? Ek wil een ochend, wat ek vat, al die liedere vat en die, die liedere preek. Liet jy sien hoeveel skrif in die liedere uitkom. Daar sê jy verstaan waar ons dit sing. Wie wat gaan gebeur met jou? Jy gaan maandag en dinsdag en woesdag hierdie goed ook sing. Want het word die werkelijkheid van jou leven. So God, hy het in ons kom woon. Hy soek hierdie innigheid, hy soek hierdie gemeenskap met ons. En dit word alles gedoen uit geloof. Dit is dier geloof wat Hebrews 11 vers 6 sê, wat God sy gees, wat in ons is sy sin kry, sê, sonder geloof, is onmoendlik het liefde, dat God sy sin in ons levens kry, maar as ons geloof het, as ons geloof het, geloof in wat? Geloof in wat God gedoen het, geloof in wie is, geloof in sy vermoe in ons, geloof in die koninkryk, die gezag, die heerlijkheid, wat nou binnen ons is, my sien daarvoor het ek nodig, om twee kante te kyk, of aan een kant te kyk, Daar is een lichtkant En daar is een duisterneskant Dis die twee kante Waterkant kyk ek Hier sien ons het verlede week het Ons, ons praat nou al met een paar weke oor die ding Maar kom ons vat om aan daar Ons verlede week gekyk Ons gesien dat Jacobus 1 13 sê Laat niemand as hy versoek word Sê dat hy dier God versoek word nie Want God kan dier die kwaad nie versoek word nie En self versoek hy niemand nie Hy gee maar elkeen word versoek, as hy door sy eie begeerlikheid verlok word, daarna as die begeerlikheid ontvang het, het sonde, en as die sonde tot volle verwerking gekom het, bring het die dood voort. Nou, kijk mooi, da's licht, en da's duisternis. Jezus sê, die lamp van die lichaam is die oog. Hy sê, as jy oog dan verlig is, hoe jy lichaam verlig is. Maar hy sê, maar as die lig in jou, my anwoord jou oog, as dit duisternis is, as dit wat jou licht moet wees, duisternis, dus hoe groot is die duisternis dan nie? Nou is die vraag, met wat er oog kyk ek? Jy sien, en dit is waar Jacobus so ernstig oor die ding is, hy sê, as ek dier my eie begeerlikheid verlok word, wat is my eie begeerlikheid? Jy sien die vijand het in die gevallen mens, het hy met duisternis gekom. Die gevalle mens was gevang in die macht van duisternis, maar kom dat ek vir jou so sê, wie is die gevalle mens? Die gevalle mens is die mens wat voortgespreid het uit Adam uit, na Adamse val en daar die mens het omself bevind onder die mag van duisternis maar toe het 2000 jaar geleden het het God sy sien gestuur die sien van gerechtigheid en hy het ons oorgebring uit die mag van duisternis sê Paulus vir die kolossens, hy het ons oorgebring uit die mag van duisternis oorgebring in die koninkryk van die sien van sy liefde, dit is een gegewe dit is feit, maar ons weet het nie ons het dit so lang nie geweet nie ek en jy weet het, maar die mensdom weet het nie, die godsdienst wereld weet het nie Want die godsdienst wereld, theologie het mense vastgehou in sonde. In sonders, is in die maag van die duisternis. Maar die wat die gerechtig van God ontvang het, is vry gemaakt vir die koninkryk van die sê van sy liefde. So dit is baie belangrik om hierdie ding te verstaan. God het ons oorgebring, maar baie mense is nie oorgebring uit die mag van duisternis. O, laat ek so sê, hulle is in theorie, hulle is in potentiaal oorgebring, die werk is klaargedoen, Jesus is in sy rus, afgehandel, maar hy is nog gevangen geneem in hulle gedachte, daarom dat Paulus so ernstig is oor die, die ding wat hy sê, hy sê, ek vermaan jy lam broeders by die ontferming van God, en jylle hoor hy laatste lied ons syng, is Romeine 12 vers 1 en 2 sy antwoord, my heart, my mind, my body, my soul, I give to you, ty control, is dit nie wat ons sing? is dit nie wat hy sê, ek vermaan jy lam broeders, by die ontverming van God, om jylle lichaam te stel, een levende heilige, aan God welgevallige offer nie. Dis jylle redelijke godsdienst. Dis die begin van alles. Hy sê, en word nie aan die wereld gelijk vormig nie. Maar word nou verander. Kijk, omdat die mens, omdat die mens, ek en jy het groot geworden, in die macht van duisternis, ongeldig, toe ons gebore is, was ons lang al verlos uit die mag van duisternis, maar omdat ons verkeerd geprogrammeer is, verkeerd geleer is, het ons onder die macht van duisternis groot geworden, en daarom in die macht van duisternis waar ons thuis was, en daarom was ons oog automatisch op die duisternis, daarom is dit so, so makkelijk om die negatieve te sien, dit is so makkelijk om saam te praat op die negatieve, is dit nie so nie? Want ons is geoefen ons is verlede week gesê, ons moet geoefen wees in die woord van gerechtigheid, nou kom ons achter, ons is to al die in die woord van duisternis, in die woord van negativiteit, in die woord van kritiek, in die woord van, van die ansla, van die vijand, die vijand saand gebruik. Of die vand het met sy aanslag gekom en hy het ons gebruik om van die woorde saad te maak. Every word becomes a seed and they create life and peace. Of, of, word het sê Salomo, hy sê dood en lewe, spreek hy 1821, leen die mag van die tong. En hy wat die tong gebruik, sal die vruchte daarvan heet. Hy sien, en as ek nou as ek nou saam met God praat, as ek met hom saamstem, die voort belei, homologeo, om met God saam te stem, oor wat hy sê, as ek met God saamstem, dan word elke voort, a saad, en hy kreeat life and peace, lewe en vrede, of ek kan saam praat met die vijand, en wat skep dit, dood, onrust, vrees, angstigheid dis die twee ons sien het recht in die skrif omdat jy Joosja en Stier verspieders uit twaalf verspieders die verspieders kom terug wat sien hulle, hulle sien reese en springkane daar is twee van hulle Joosja en Kaleb, die skrif sê omdat daar een ander gees in my knig Kaleb was julle sê Kaleb beteken ont, weet julle dit woord Kaleb, beteken Maar Ek dink hy verset jy ek So, Kaleb, hy sê, die reese is ons spuise. Hy sê, hulle beskutting het van hulle gewijk, want God is met ons. Nu kan jy sien, die selle mense kyk, of twaalf mense gaan, tien sien so, twee sien so. Twee ouwens, Joosja en Kaleb sê, hulle beskutting het van hulle gewijk, want God is met ons. Tien sê, daar is reese, En ons lyk so springkane in ons oor, en omdat ons so springkane in ons oor lyk, lyk ons ook so springkane in hulle oor. Come on. Ek het alweer die ouwe story vertel woensdag aan van die van die meliput, jy weet die ouwe gedink het, hy is in meliput en toe vir hoenders weg gehad, het, en toe tlom in bloemkeer gesit, lang genoeg, en om oortuig hy is nie in meliput nie, en toe kom hy uit sy pelg, en sy pel gaan al om, stap aan lang in hoevern park af, daar nie, daai plotte lang langs hang in hoevern park, daar hoenders Eerst hoener die hart loop hy En sy pel vang om en sê Maar jy weet my sies nie wie die put hy sê ja ek weet En hy sê nie nou, hoe hart jy? jy sê hoe weet die moener dit Kan jy die beginsel sien As ek glo ek sy spring kan Dan glo ek naderant Die mense denk ek sy spring kan Maar sien jy Sien jy hoe, hoe ons kyk As jy oog dan verlig word Is Sal jy jylle lichaam verlig wees Sê nie hoe kritisch belangrijk is om hierdie ding te sien? Ons is bezig met ou David. Ons kyk na hierdie ouwens en die ouwe verbond. Hoe dat hulle levens loop het. Onthou ons gekyk na Abram, dat God die plant geaad het met Abraham ver bo wat hy kon bid of dink. Ver buiten sy verwijsingsraamwerk. En God sê, Abram jy sê dit nooit kan akkomodeer as jy nie by my kom nie. Hy het die plant gehaad met ou Jacob. Jacob kon dit nie sê nie, want Jacob was betrokken met homself. Ons sê hy het die plant gehaad met Jozef. Jozef wat getrouw was in die in die verdrukking, in die zwaar kry. Anie stier vir my, Abakke, hierdie week, hy sê, al sou die vijie boom in die bot nie, al sou dan nie, geen drijwe in die wanger meer wees nie, hy sê, nogthans, hy sê, al sou die oliefoek ook mislik, al sou dan nie meer kallers in die stal wees nie, hy sê, nogthans sal ek, hy belinie jyre, kijk jy het het gebeur. Hy sê, hierdie aanslag is om dit is zwaar, die slechte ding wat met goeie mense gebeur, kijk mooi, ek wil hier met die verstand slechte ding met goeie mense, die slechte aanslag kom teen goeie mense, teen alle mense, en alle mense is goed. Nou kom die aanslag van die vijand, en wat sê Abakuk, hy sê, al sou die vijand van die bot nie, al is daar een droogte, al is daar een krisis, hy sê, nogthans, sal ek hier wil neer, hy sê, ek besluit, want ek is ontwerp vir geloof, In geloof sien nie die probleem nie. Geloof sien die uitkomst. Geloof sien nie die droogte nie. Geloof is baie bewus van die droogte. Maar geloof sien die reen. Hoor my. Hy sien die aarde sal vir jou voortbring doorings en distels waar droogte vanaag kom. Is deel van die doorings en distels. God sê, ek het jou aangestel om te heers. Maar sien, ek sal nooit by die heerskapijking kom. Maar nooit by die heerskapijking kom as ek nie kan sien, soos God sien nie. So sê jylle waar oor dit gaan, dit hele ding gaan, ons het ons lichaamgestelde heilige, aan God welgevallige offer, dit is een gegeven wat ons het. Maar nou is daar een proces wat aangaan in ons leven, om veranderd te word door die, die vernieuwing van ons gemoed, elke dag om veranderd te word, en veranderd te word om ons oog te rig op wat? Die dinge wat daar boe is, want die dinge wat daar onder is, die dinge wat op aarde is, hy sê, die tydelike dinge, hy hier goed wat vervang, die sigbare is, die droogte, die droogte is tydelik, dis sigbaar, daarom is die droogte van voorbijgaande aard die enigste droogte wat nog nie gebreek is nie, dier die geskienis van die mens is die huidige een maar wat sier die dag Tjoppie sê hy het vir ons reen gebring ek sê man jy ons laatst al gekom het maar kyk vir die dag daar is nie een droogte wat nie gebreek was nie so sien jy, dit gaan voorbij Maar die Heere sê, Ek is vir jou eeuwig gelig. Ek geef vir jou reen op sy tyd. Kom aan. Goed, ons kyk na Joosef, hoe dat Joosef getrouw was, en getrouw gebleid, net getrouw in die kleine, die Heere sê, as jy getrouw is die kleine, ek jy in die groote aanstel. Hoeveel moeite is dit, om in die kleine getrouw te wees? Hoeveel sweet vat dit? om net in die kleine getrouw te wees? Hy sê, ons sê, vir ons die groot goed, ons sal dit aanpak, met groot moeite, hy sê, wees jy net getrou in die kleine, ek sal jou in die groot aanstel. Dit was Joosef. In een ochtend staan Joosef op, of word hy wakker, soos allig aan die da in die tronk, dit is sy leven geword. in daai dag eindig hy as die onderkoning van die Egypte, as die hoof uitvoerende beamte van die grootste dynastie van sy tyd as die redder van die mensdom. In een dag. Ek vraag, God is nie aan jy van die persoon nie. Wat kan God met jou maak? O Daniel, Daniel het omself voorgeneem om nie te verontreinig met die spuis van die koning nie. Want hou die spuis van die koning, net nou dank ons dadelijk aan kos, Luister, mense, is nie kosie. Wat is die spuis? Every word becomes a seed. Wat maak ons met saad? Ons maal dit en ons maak brood. Dit word spuis. Of ons sitte dier die beest en hulle word vet en ons slag hulle. Dit word spuis. Hy sê, Daniel het ons voor geneem om om nie te reinig met die gedagtes, die spuise van die koning om te dink, soos die wereld dink. Word nie aan die wereld gelijk vormag nie, maar word veranderd dier die vernieuwing van jylle gemoed. Come on. Ek was Daniels, Daniels. lewe. Dis waar die draai gekom het, om voorgenem om nie te, te verontreinig met die spuis van die koning nie. Waar praat ons ons sê, gaan ek en jy toelaat dat ons onssel verontreinig, dier negatief te dink, door toe te laat dat die impulse wat van buiten kom ons beinvloed, ons levens negatief draai, ons onder die macht van die duisternis hou. Of gaan ons opkyk, die geleentheid gebruik, om God te soek en te sien soos hy sien, die oplossing te sien. Maar die oomlik as ons sy plan sien, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, een hoopvolle toekomst dan geskept dit begeerte, dan aktiveer het ons wel, dan leef ons in geloof. Sonder geloof is het onmoendelik om God te baag. Met geloof is alle dinge moendelik. Markus 9, die paam in die maand zieke kind, wat sê Jesus, hy sê, vir die wat kan geloof, is alle dinge moendelik. is ons leven. dit is het God vir ons gee. Maar nou het ons gekyk na ou David en Ons het begin kyk verlede week na David en ek. Ek wil vir die week aangaan met David. En ons sien in David een interessante ding. Ons sien dat God die uitspraak maak. Hy sê, David was een man na Godse hart. Ek wil jou vraag, wat het van David een man na Godse hart gemaakt? Omdat hy so smart ookie was, so mooi rooierig ookie wat die viool mooi gespeel het. Omdat hy een dapper kreegsmann was en hy klein leifje van hom dat die vrou ons gesing het, het, sy duisende verslaan en David sy tienduisende. Dat hy sy jong sienkie die li leeuw en beer gegryp en verslaan het. Dat hy die belangrijkste en grootste koning was, wat Israel geken het. Nee. Dit is nie wat om die man na Godse hart gemaakt het nie. Ons kan nie sê, dat die wijse waarop hy moord gepleeg het en geroof het. En al die onheilige dinge wat hy aangevang het. Ek wil het nou nie uitspel nie, dit, dit is nie kansel taal nie. Maar ek myn hy het krim goed gedoen hierdie. Ons kan nie sê, dis die rede waar oor hy man van Godse hart was nie. Sy oorspel in, in moord met Batsebaan, Iria, dit kan nie die rede wees nie. Waar oor hy man van Godse hart was nie. Verzeker kan dit nie wees nie. Waar was hy man van Godse hart? Hy was een man van Godse hart, oor die frekwensie, en die intensiteit, waarmee hy God gesoek het kan ek het stalig weer sê David was een man na Godse hart nie oor sy verbeelde geleewijse nie en ook nie oor op sy swak voorbeeld nie hy was een man na Godse hart op grond van die frekwensie die gereeldheid. en die intensiteit waarmee hy God gesoek het en gevind het wat het God baar in in gemeenskap, in intimiteit. Die sien van gerechtigheid, Jezus Christus, die lam van God, sê die skrif, is geslag voor die grondlegging van die wereld af. So voor die grondlegging van die wereld af, het God al sy sien aan die kruis sien hang, om te betaal vir David sy skuld ook. En daarom sê God, aan hulle sonders en oortredingen sal ek nooit meer denk nie. Nou ja, David het geleef onder die ouwe verbond, onder die wet, onder die strafproces, en straf het hy gedra, ons sal het nog sien, maar die essentie wat ons moet sien, as God na die groter prentjie kyk, dan sien hy, as hy na David kyk sê, ek dink aan sy sondes oortredinge nie, ek dink aan een ding, ek het een behoefte, ek het my sien gestuur vir een rede, en dit is om gemeenskap, om intimiteit met hom te hee, dit is die hele doel wat God het, en die rede waarover hy een man na Godse hart is, is net die frekwensie, En die intensiteit waarmee hy gekom het om God te kom soek weer en weer en weer en nog en nog. En dit is waarover hy die salams kon skryf wat hy kon skryf. En toch het hy vergeet. Toch het hy van tyd tot tyd dit helemaal verloor. Maar David het een weg teruggekennen God. En wie wat waarover maak het my opgevonden? Want ek lees myself in David raak. En ek sien jou in David. En ek want ek sien hoe het ons opgemors in ons levens, ek sien wat sy foute ons, wat sy grove foute ons maak, ek sien hoe het ons verkeerd geloop by tye, en die slegste verkeerd loop wat ons dal kan loop, is as ons so vroom en recht is en alles recht gedoen het. En dink, dat ons eie poging, pinte by God tel. Niks wat ons recht doen, tel pinte by God nie. Al wat pinte by God tel, is intimiteit met hom. Is om hom te soek, gereeld te soek, om weer te gaan opsoek, die ekstase van die heerlijkheid. Want hou jy het gesê, die man sy vader moeder verlaat, sy vrou aankleef, en vlees word, ek praat so'n week oor die hevelikskamp wat kom, hy sê, en hulle sal een vlees wees, met die oog op Christus in sy gemeente. God sê die hoogte punt, die voltoeing van die liefdespeel, Tis in een man en sy vrou, is een vlees. En nou kom hy sê, die voltooiing van die liefde spel tussen God en mens. Tis in die jimmelse breidegom en my en jou is breid. So om een geest met God te wees. Dit gebeur nie van selfie. Daarom het David gesê, enig het ek van die Heere begeer, dit sal ek soek, dat ek al die daarvan in my leven mag voor in die huis van die Heere, om sy liefdelikheid aan te skoen in sy tempel. David sê, dit ontdek. David het so honger na God, hy sê, hy leem op rots, as my die, met die is. Hy sê, jyre, wie sal staan op die berg? Hoor die Davids begeert in die God. Hy sê, salam vijfendordig, hy sê, tot jy hef ek my siel op, jyre. My mind, my heart, my mind, my body, my soul, I give to you. Hy sê, ek hef my siel op, tot jy my God. dit wat David gemaakt het, jy is. Besef jy, al geen versklot is in jou en David nie. Besef jy, jy kan God net so soek met jou leven soos wat David gesoek het. En dat is geen aanneming van die persoon by God nie. God neem die persoon van die mens nie aan nie, so aanstal allemaal as David voor hom. Of wie wat? Ons het nie die selwe intensiteit van intimiteit met God nie. Ons kan ons so bezig hou met die, die goedersen, ons kan ons bezighou met die duisternis ten plaas van met die licht. Nou kom Jesaja en Jesaja beskryf hierdie ding vir ons, beskiem nie julle nie Jesaja toe bly, as nog een paar minute. Jesaja 55, dit, jy stoort julle so goed ken, hy sê, o, allemaal wat doorsit, kom na die water. kom ons kyk gauw daar. En Jesaja 55, terwijl ons by David is, ons tal baie daar gepraat, maar laat ons het net weer met mekaar aanvat Jesaja 55 sê, oor almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja, koop sonder geld, sonder prijs, wijn en melk, hy sê, waarom weeg jylle, oor jy die moeite waarvan jy gepraat het aan jou, waarom weeg jylle geld af, angstigheid, tyd, sweet af, vir wat geen brood is nie, en jylle arbeid vir wat nie kan versadig nie, hy sê, luister aandachtig na my, wat, luister na my, wat is dit woord, luister na my woord, en eet my woord, eet die goeie, laat jylle siel om in vettigheid verlustig, die jylle sê, kyk na die licht, kyk na my woord, hier kom die wereld, en hier is Godse woord, hier is die beter kryd, hy skryf, right. en hy sê, kyk na my woord, wat sê die woord? Hy sê, die mens sal leve van elke woord, wat hy die mond van God uitgaan, hy sê, kyk na my woord, hy sê, neig jylle oor, Kom na my, hoor God se uitroep. Hy sê, ek verlang jou, kom na my toe en jou siel sal lewe. Hy sê hierdie gedagte van jou sal lewe. Jou gedachte sal lewend word. Hy sal uitbreek uit die mag van duisternis uit. En hy sal lewend word. Hy sê jou gebeente sal groei soos jong gras. Kom aan mense, dis wat God se hart vir ons is ons staan in moeilike tyde, ons staan in moeilike ekonomiese tyde, moeilike politieke tyde, moeilike watse tyde as jy wil, maar weet jy wat die Heere sê, jou vlees al groei soos jong gras, soos jong gras, hy sê, jy vaar op met vleel soos een arend, hy sê, kawa net, die wat op die Heere kawa, die wat die op die Heere wacht, die wat een kan word met God, een kan word met God, hy is verlede gesê, David skryf, hy sê, laat los, laat staan en weet dat ek God is, God sê, laat staan, laat skiet, laat skiet die mag van die sinnes, laat skiet hierdie symptome, laat skiet hierdie negatief, hierdie wolk wat oor jou hang, laat skiet. Hy sê, kom by die plek, koninkrijk te soek. is makkelijk. Koninkrijk te soek. Hy sê, kawaan het, hy sê, neig jou oor tot my, jou siel sal lewe. Hy sê, kyk, hy sê, ek wil met jou eeuwige verbond sluit, God sê, om het vast te maak, wil ek een verbond met jou sluit, eeuwige verbond sluit, die bestendige genadebewijs van David. O David het so opgeskroef, het so droog gemaakt in sy leven, maar God sê, my genadebewijs is bestendig, want dat julle van Abraham God van Abraham beloof, een sien beloof, en dit was een sien met Sarah, en toe op Asarium, toe kom Sarah, en Sarah sê, dit, jy het ons nou gesien, die Heer het nie van je geem, kinders, dat word nie vat van Agar en ou, ou Abram laat om dit so waar welgeval, geval. God miskien verander, en dan, ho hoor jy, hoor jy hoe droog maak ou Abram, nou gaan hy na sy slafin toe, hy pleeg eindelijk overspel, en hy verwek een kind, een groot moeilijkheid, een groot moeilijkheid, ons tot vandag die moeilijkheid het, luister maar net na die nies, hy verwek groot moeilijkheid, en wat doen God na om toe? God kom nie na om toe en sê, Boetie, nou is daar moeilijk uit nie. God sê, wat my aangaan, my verbond is met jou. Ek het een eeuwige genade verbond met jou. Want ek is, daar is nie by my skaarwee van omwekeering nie. Hy sê, kom net na my toe. Kom en pas met my Abraham. Kom en pas met my. Hy sê, want ek wil jou die bestendige genade bewijse gee. Hier sê hy, hy wil volgens die bestendige genade bewijse van David gee. Hy maak vir David wat? Een fors, een getuie, een fors, gebieder van nazies. Rikkie terug het ons so gekyk daarna, hy sê, ek het my getuie gemaakt, waar die getuie nie kom. To hy daar sy sienkie achter die skapen was, het die lewe in die beur gekom. En toe het hy al gesit en speel op sy snare. Toet hy al Godse aangezicht gesoek. En in die my met God gekom en gesê, en ek ons skryf en sê, die Heer is my herder, ek hoort niks nie. Hy laat my neerlebe groenweife hulle sy so wat vir my geld geld vir my skaap. En toe kom die leeu en die beer. En hy sê wie's jy? Want met my God loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur. En hy gryp die leeu en die beer en hy verskeer hulle. En toe hy by Saul kom, om sy broers wat die krygers was kos te vat, want hy was maar net die stuurjong en die Goliat staan aan skree aan, aan die vallei en hy sê geef vir my 'n man, geef my 'n man en die hele volkse se broeke bewe sê die klein man nie kie met die getuienis. Sê, wie sê hierdie onbesnede vir dit stein, dat die slaggoordes van die levende God uitdaag? Hy sê, ek die nou weg. So, sê, sê, man, jy is, jy is kopraas. Jy kan dit onmoendlik nie doen nie. Want hy sê, jy sal ons allemaal in moeilijkheid dompel. Hy sê, jy kan dit onmoendlik nie doen nie. Hy sê, asblief, jy kan nie. Hy sê, die wat my verlos het uit die hand van die leeuw en die beer, sal my verlos uit die hand van die onbesneedne vulle stein. Wat hier die Wat mag ek sê getuien is? vir my deeroop. Soel sê, met die getuien kan ek jou stuur. Soel sê, maar, maar kyk net bykie, kyk net bykie eerst na, na my wapentuig. Vat my swaard, vat my, my harnas. David is so klein, hy sê, kom nie weg, moet die goed nie hy sê, maar die Heere is my beskutting, aha, want wat het Josian Kaleb gesê? Sê, die Heere is my beskutting, Kaleb was uit die stam van Juda, David is die stam van Juda, Kaleb het gesê, die Heere is my beskutting, David sê, and every word becomes a seed, and they create life and peace, kan jy sien, die woorde wat Kaleb gesprek het, hoe dat die word wat Kaleb gesprek het, waar word in die klein sien. Hierdie woord sal uit jou mond nie wyk nie sê, Jesaja 59, alweer vers 21, hy sê hierdie woord sal uit jou mond nie weik nie, en ook uit die mond van jou kinders nie, en ook nie uit die mond van jou kinders, se kinders nie, tot in ewigheid nie sê die Heere. Every word becomes a seed, and they create life and peace. Come on. En hy snap David, en God maak van hom een fors. God verlos hom uit die hand van die valestein. Hy gooi hom in die klip uit, kap sy kop af, hy loop met sy kop. Klink soos een horror movie. Ek kan jy self voorstel, nou hard hy achter die valesteine aan en hierdie kop wat toeswaai, want soel moes hom seker een kop gehad het. Ek kan jy self voorstel wat het gebeur. En nou kom die vrou en sy sy sy sy duisende verslaan, David sy tienduisende. Hy word te fors. En dan gaan David hier een lang, lang proces, wat was nou vir die oomlik oorgeslaan, lang proces wat Saul om vervolg, en al die goed is gebeur met hom, tot hy uiteindelik weer herstel, en die koning van Israel word, en die belangrijkste koning word, wat Israel ooit geken het. Die beloftes wat God aan Abraham Abram gegeet, in David sy leven, het hulle vervulling gegaan. Ek maak om een fors, een getuie fors, in die gebieder van Asies, dit, wat God me heu wil doen. Wat is die sleutel om om te soek? Goed, kom ons gaat aan, waar was ons? Jesaja 55, hy sê, ey, want dit nie waar, ek wil kom, ek wil verder gaan, kijk, nazies wat jy nie geken het, die sê, roep, en nazies wat jou nie geken het, die sê, na jou hart loop, terwille van die Heere jou God, en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het, sê, hy is nou nie meer uitreik aksies, en dit word nou baie makkelijk, die ouds kom van self, hy sê, soek die Heere terwijl hy te vinden is, ach, hoor jy, dit is Godse hart, hy sê, soek my net terwijl hy te vinden is, ek nou die tyd van Helba. Vandag is die dag van Helba. Heere sê, kom soek my nou. Jy ding van die Heere begeer, dat sal ek soek, dat ek al die daal van my leven mag woon in die huis van die Heere. Kam aan. Heere sê, kom soek my net. En hoor wat sê die Heere nou. Hy sê, laat die Godloos in sy weg verlaat. En die kwaad doen in sy gedagte is. En laat hy hem tot die Heere bekeer en tot ons in God, want hy vergeef menigvuldiglik. Wat sê hy? Jy wat die Heere kom soek, terwijl hy te vinden is, besef jy om om te soek beteken ek het my kwaaddoeners gedagtes ek moet my gedagtes wat nie hulle oorsprong in God het nie verlaat sêle was ons moedekheid al die jare is ons vastgehou in die mag van duisternis onwettig dier die leen ons het geoefen ons het geoefen in die woord van ongerechtigheid ons het geoefen in die woord van sonde ons het geoefen in negativiteit komaan Dier die wet is die kennis van sonde, ons het die wet gehoor en die wet gehoor en die wet gehoor en ons het meer en meer kennis van sonde gekry, ons koppen was vol sonde. Ons is geoefen in ongerechtigheid. Nou kom God nie sê, maar jy het geestesvermoens nodig. En daar geestesvermoens gaan net kom, as jy dier die gewoonte geoefend is, geoefend in die woord van gerechtigheid. En nou moet jy die verandering kom, Nou moet ek besef, maar ons is oorgebring uit die, die mag van duist en ons is oorgebring in die koninkrijk van die seend van sy liefde. En nou kan ek, nou kan ek dus anders dink. Daarom kan ek nou my godloose gedagtes, die gedagtes wat nie hulle oorsprong by God het nie. Die gedagtes wat die gerechtigheid, vrede en blijdskap in die heilige geest is nie. Hoor mooi. Enige iets wat die gerechtigheid, vrede en blijdskap in die heilige geest is nie, het nie sy oorsprong uit God nie. En nou sê, laat ek my goddelose gedagtes verzaak. Hy sien, dit was baie makkelijk toe ek het verkeerd gelees en gesê, o oh, die goddelose hy is daar buiten. Laat die goddelose weg verlaat. Nee, nee, nee, wacht biekie. Ek kan goddelose gedagtes koester. Gedagtes wat nie hulle oorsprong by God het nie. Wat hulle, hulle het hulle oorsprong in die duisternis. Want hou jylle 37. Die heren sê vir die segel. hy vat om daar na die vallei toe en die, jylle valleis vol doodsbeendere. Hy sê, mensekund, kan hierdie bene lewe, en jylle vallei vol doodsbeendere, hy praat van die volk Israel, en hy beskryf hulle as een vallei van doodsbeendere. Dan sê hy, jylle, jy weet, eindelijk sê hy, jylle, onwaardelik, hulle kan nie leef nie, maar hy wil nie een kans vat nie, hy het al iets geleer, hy sê jylle, jy weet of hulle kan lewe, sê die jylle, goed terwijl ek weet, profeteer vir die bene. En dan begin hy, hy profeteer oor die bene en hy begin die bene roer. En elke been kom na sy been toe. En hy sê: "Profeteer tot die gees, en hierdie bene staan op." 'n Onsaaglike groot massa getuis van God staan op. Die dooie bene het levend geword. Hoeveel dooie bene is daar aan my en jou gedagtes wat God se woord profetisch oorspreek vanmôre en sê: "Dooie bene staan op, word levend. En sê die Here Maar dis nie genoeg nie, hy sê profiteer tot die gees Laat die bene kan levend word Daar staan nie die bene op En jy hoor die ruising van hierdie bene Wat allemaal opstaan in die onzaglijke grootlaar En raai net wat sê hulle Hulle sê Ons verwachting is verloor Dit is klaar met ons Hoe jy hulle vangeraar by Jesaja Kijk gau Die 37 By vers Vers 10 sê Ek gaan soms by vers 9 begin, hy sê Daarop sê hy van my, profiteer tot die geest, profiteer mense kind En sê aan die geest, so spreek die Heere Heere Kom uit die vier windstreke oor Gees en blaas in die doos Dat hulle levendig kan word En ek het geprofiteer soos hulle my beveel het Toe het die gees in hulle gekom En hulle het levendig geword en op hulle voete gaan staan Een onzaglike groot leer Toe sê hy van die mense kind Hierdie bene is die hele huis van Israel Hulle sê, ons bene is verdor, en ons verwachting is verlore. Het is klaar met ons. Hoe dikwels, nadat God oor ons geblaas het, sê ons, ons bene is verdor, ons verwachting is verlore. Het is klaar met ons. Maar hoor wat sê God, hy sê, Daarom profeteer en sê aan hulle So sê die Heere, Heere, kyk Ek sal jylle grafte oopmaak en jylle uit die grafte laat opkom oor my volk en ek sal jylle bring in die land van Israel. En jylle sal weet dat ek die Heere is, as ek die grafte oopmaak en jylle uit jylle grafte laat opkom oor my volk en ek sal my gees in jylle gee, dat jylle levendag kan word en ek sal jylle vestig in jylle land en jylle sal weet dat ek die Heere dit gesprek het en dit gedoen het Spreek die Heere En jy kan anhou, en anhou lees as jy wil Hy sê vers 24 Net om David by te trek En my knecht David sal koning oor hulle wees Nou dis lang na Davidse tyd Hy sê my knecht David sal koning oor hulle wees En hy sal allemaal een herder he En hy sal allemaal my verordeningen wandel En my inzettingen onderhou en daarna wandel Tegen die tyd wat die segel gelewe het Wat David ankel dood Hy sê my knecht David sal koning oor hulle wees Wat hy er knecht David praat hy praat van sy seen dit is my David sien, dit is wat God geroep het, hy sê, dit is my geliefde sien in week welbaarheid, wat beteken David, geliefde, so wat was die woord wat Jesus gebruik het, hy sê, dit is my David sien, wat God gebruik het, dit is my David sien in week welbaat hy sê, hy sal oor hulle reageer, van wie vanaf praat hy, wie sê is die Israel, is ons, besef jylle waar ons nou, besef jylle Godse hart, maar ek wil nog iets van David gesê het, want ek wil jy met jouself raak lees van David, David is nou gesalf as koning. Julle ken die story, want die Heer het gesê, vir Samuel gesê, toe Samuel, die sên van Isa, hy moet gaan salf nie, kom Eliab, Abinad, Abzama, al die groot krijgers, kom in, in, in die ander, allemaal helde, en Samuel sê, dis zekerlik hy, dis zekerlik hy, en so gaan 6 voorbij. Samuel sê, wat het, ek verkeerd het, ek verkeerd gehoor. En hy sê vir Isa, is hy nie nog gesê nie en hy sê, hy sê, ja, hy is nog nie, maar hy is nie belangrik, hy, hy pas kaap op, hy is by die kant so'n rooie kie, sê, gaan hal om, en hy skrop sy hakkel, en hy bring hom in, en toe hy inkom, sê die Heere, staan op salp om te sy, want die Heere sien nie aan wat vir oor is nie, God sien die hart aan, en hy is David gesalf, en nou ken julle die story, David sy salving, en sy paad nie om daarin gesteering uit, maar om aweerd wat kaap op pas, en so het die leeuw in die beur gekom, so het hy getuie geword, en fors geword, en toe, hy is nou gesalf as koning, nou word hy een fors, en toe word hy bedreiging vir Saul, en kyk dit wat doen Saul, Saul kan kyk na die woord, hy kan kyk na die duisternis, For Saul kan kyk na Godse woord, of hy kan kyk na die grootheid van die leeuwe, so God sê vir Saul, kruidt la met Amalek, en dit kom van ver, of dit kom van Jooshas' tyd af, maar dit kan nie nou ty tyd om daarna te kyk nie, Maar God het een saak met Amalek, want Amalek was die oorsprong van die heidene, die eerstelling van die heidene, sê die skrif. God gesê, jy moet sonde uitdelg uit jou middenheid, laat die Godloos sy weg verlaat, sy kwaaddoener sy gedagtes, hy sê, ons het nodig om dit uit te delg, dit is ons middenheid. En dit was nie oordentlik gedoen nie, en toe Saul, so aanval op Amalek, toe sê, God, vortref Amalek met die baan voek, en Saul so sê, nie, Saul so kijk die kant toe, sal sien lig in die duisternis, sal sê hier schelte maak, hier is ouweke beeste, so hy hou die beeste en die, die beeste van die vee terug, en hy hou veraagag die koning, van die amelikiete, hy neem my gevangen, en Samuel kom aan, hy sê wat sy gebleer hoor ek, hy sê nie, ek het die woord van die Heere uitgevoer, woord wat sê hy, ek het die woord van die Heere uitgevoer, maar, ek het die beeste gehou, want die Heere's woord is eindelijk nie so goed nie, ek het net een opgegaan help en het gesê, goed van vandag het God die koningskap van jou afgeskeer en aan iemand gegeef, beter sê jy en as jy naar Saul kijk en sê, daar is geen rare gebrouw by hom nie, al wat oor vir Saul gaan is, doe sy vies, sê die Engelsman hy moet net sy eie vaardigheid bou, hy sê, hy sê eer my toch voor hierdie manne en kom toch saam met my Samuel sê, klaar met jou maar hier begint Saul om vir David te volg en ons sien hoe David vlug, en elke keer weer en weer en weer, as jy nou die psalms lees, ons tyd is min, maar as jy in psalm 57, gaan laai bykie dier die psalms, dan kyk jy hoeveel psalms is daar, wat David geskryf het die tyd toe hy versoul gevlug het, en hoe hy sê, toe hy in die spielong vastgekeer, want nou jy een keer het, die eerste keer het het so gekom, David is daar achter een koppie, nou nie by Marikana nie, dit wat daarin is, wat is achter een koppie, en Saul en sy manne trek die kant om die koppie, en David hulle is daaie kant, nou speel hulle heidensiek met mekaar, en Saul is bezig om sy manne, vir David en sy manne te omsingel, en David is in benauwdheid, dit is met hom, hulle het hom, die volgende oomlik kom haar boodskapper aan lopen, sê vir Saul, die Filistein het dit in val gedoen in Israël, vir hulle sê, nou moet ek eers, die Filistein gaan uitsort, ek kan nie, nou moet David aangaan, en daar draai om, daar gaat hy, David sê, whoo en hier gaan het hulle weer ek keer hom vas in 'n grot. En daar skryf Dawid Psalm 57. Wat hy sê Here ees my skuld, U die een wat my wat my gered het. En jy lê onthou hoe Dawid gaan 'n slippie van van Saul se kleed afsny. En toe Saul uitstap te staan, Dawid moet hy sê wat se kwaad het ek gedoen dat jy my vervolg? En Saul sê oek Oe, is jammer ek fout gemaakt, kom terug. Maar Dawid kom nie terug he. Hy sien daai ou se Lippe en sy hart is nie op die selde plek. En dan sê jy, weer, Kom Saul weer, Om vir David te kom, Kom aanval, en, en, en slaap in die wachtorde, En David gaan, En hy vat, Een van die sê van sy, sy, roeja, sy broers, Dat is die naam vergeet, Vat hy hom samen, En sê, Kom, Hy sluip dier die laar, Van die Filisteine, Hy kom by Saul, Hy vat sy spies, Hou hy lees slaap sy spies, In die grond ingesteek, Hy vat sy spies in sy waterkryk, en stap uit, en toe Sil die volgende oogend wakker word, dan staan David op die kopie en hy roep na Abner, let Sil's leren overstaan, hy sê, hoe kom pas nie koning op nie, wie is spies is hierdie, en wie is wade kruik is hierdie, Sil word wakker, hy sê, is dit jy my sien David, hy sê, ek het gesondig, ek het my grootliks gaan. ek sê jou nie meer kwaad man doen nie, maar, hy, maar net so draai, kyk wat met Sil gebeur, elke keer kyk Sil terug, kijk, weet wat sê Saul? Saul? Saul sê, ek weet, jy sal sekerlik koning word. Was Saul, die koning, sê, vir David, sê opponent, hy sê, ek weet, jy sal sekerlik koning word. Kan jy sê, dat Saul is by sê volle positieve. Hy is normaal soos, maar orieel lach. Maar as Saul gaan, en hy gaan speel met die duisternis, dan sê die skrif, wat nie waar is nie, sê die skrif hier, hy sê, daar, daar het die boze gees van die heren oor Saul gekom, God is liggen om geen duisternis nie, God is die nie bose geest nie. Die Samuel, die skrywer van Samuel, het die ding gemist, toe hy 2, Samuel, 4 -2 3 4 geskryf het, dat God het aanleiding tegen Israel geskryf het, en David aangehouds om die volk te tellen, en onthou jylle, in kronieke staan die selwe en sê, die duivel het aanleiding geskryf, dit die een wat ons geloo, dit die een wat baard is van die twee staan direct mekaar. So, onthou nou die ou wat Samuel geskryf het, waarschijnlijk Samuel self, het nie insig in die ding gehad, en daarom het hy een bose geest van God gesien, God stier nie bose geeste nie, daar is geen gemeenskap tussen licht en duisternis nie, so dat daar bose geest oor hul gekom het, wat is dit, sy verkeerde gedagte is, laat niemand as hy in versoeking kom sê, hy word hier God versoek nie, want God kan hier die kwaad nie versoek word nie, self versoek hy, niemand nie, come on, so iemand praat na ons, of Samuel of, of Jacobus, en ek weet dis nie, Jacobus nie, nou sien ons wat gebeur, Saul, omdat hy om bezig hou met die duisternis van die duisternis om dood en lewe, lewe in die mag van die tong as jy dit gebruik, gaan jy die daarvan eet, dis dat met Saul gebeur en elke keer sien ons daar hoe dat Saul naderaan totaal sy kop verloor uiteindelik by die heks van hen dooruit kom hy wat die heks uitgeroe het uit Israel het, hy gaan soek die heks op, want nou antwoord die heren om nie meer nie, hoekom, omdat hy op sy eigen agenda is hoekom het God nie vir Kain geantwoord nie, omdat Kain op sy eigen agenda was Sien jy hoe die geskien is van my raal? My heren, antwoord vir David, maar hoor vir David. Drie keer, drie keer na mykaar, ontkom my so ter nouernood uit Saul's hand, om nie van die annekeerde te praat. En dan sien ons hier in 1 Samuel 27. Kijk wat staan daar. So pas, so pas het David vir Saul geconfronteerd by vers 21 van hoofdstuk 26, sê Saul, ek het gesondag, kom terug my sien David, want ek, ek sê ook geen kwaad meer doen nie, omdat my leven vandag kostbaar was in jou oor, kyk, ek het dwaas gehandel, my grootliks misgaan. Hoe so, weet jy wat Saul sy uitspraak, maar sy uitspraak beteken niks, want sy uitspraak het ons gesê verlede week, is die olie van die vlees, hy sê dit uit vlees uit. Soud het lang als sy connectie met God verbreek, hy het nie meer een connectie nie, in plaas dat hy by God oor, Hoor hy nou by die heks van Endor? Sê jy wat gebeur met hy? En dit is wat ons gebeur. As ek toelaat dat my gedagtes my wegvat, dan kom ek by een plek, dat ek uiteindelik van die heks van Endor luister, dat ek na die, na die, die sterre voorspel gaan kyk. In plaas dat ek hoor wat God vir my sê. So gebeur het tot ons dag. Maar hoor wat sê David, kyk nou net hoe dit kan gebeur. Oepsolig is verder aan, hy sê by vers 24, Hy sê, en kyk, soos vandag die leven in my oor kostbaar, kostbaar was, uh, so my leven in die oor van die Heere kostbaar wees, en mag hy my red uit elke benauwdheid. Hierop het self David geantwoord en gesê, geseend is jy, my sien David, jy sal groot dinge doen en sêkerlik die oorhand kry. Daarop het David verder gaan en sê so hulle na sy woonplek teruggekeer. Maar hoor net die volgende vers. En David het by homself gesê, nou sal ek een van die dae omkom door die, die hand van sa. Daar is vir my niks goeds nie. Ten sy ek dadelijk ontsnap na die land van die Filisteine. Kan jy sien hoe kan ons vergeet? David vergeet het. En toe David hierdie ding vergeet, loop hy oor na die Filisteine toe. Na die heidende, na die vijande van God, die gesalfte koning van Israel. En wie hoe lang het hy daar gebleem? wie dit gelees 1 jaar en 4 maanden dit is 1 jaar en 4 maanden lang bly hy by die Filisteine die gesalfde koning van Isra by hylle arts en jylle weet wat gebeur na 1 jaar en 4 maanden toe word die ding warm jy kan nie 4 in jou skood dra sonder om jou daarmee te brand nie en dit was noodwendig, dat daar weer oorlog tussen Israel en, en, en die Filisteine so kom, en nou trek die Filisteine uiteen Israel, en Ryanet, wie trek met die saam, die gesalfde koning van Israel, trek saam met die koning van die Filisteine uiteen, die volk van God. Hoe laag kan een oud daal? Maar die vorste van die Filisteine sê vir die koning, hy sê, luister, hier laad die gaan ons drop, Boed is dikker as water, ons moet om terugsteer, Die koning van die Filisteine sê nie man, hierdie oud, ek, ek vertrouw om. Hulle sê, ons vertrouw om nie, dat hy teruggaan. Koning kom by David, hy sê, luister David, ek voel nou sleg, maar, maar, dit is wat die oud sê, soosjeblief, gaan die weer maar terug. En daar draai David om. En op pad terug, die plek waar hy, waar hy gebleid het, wat die Filisteine omgegeet, is, is die dorp met naam van Syklag. En naam Syklag het David en al sy mense, en hulle vrouwens en kinders gebleid en toe hulle terugkom is syklaas gepinder en afgebrand, toe die Amalekiete, alweer die Amalekiete, het die Amalekiete gekom, sê, as Syl net sy werk gedoen het, het die Amalekiete gekom en David en sy julle, al sy familie, allemaal weggevoer. En die ouwe soek, eerste keer vind ons, dat David sy eie manne praat daarvan om om te steenig. wat sê die skrif? Kijk die volgende vers. Vers oorstuk 30, hy sê, 5 vers 6, en David het baie benauwd gehad, want die manskap het gepraat om om te steenig, want die siel van al die manskap was verbitterd, elkien oor sy seens en sy dochters, maar David het omself versterk in die heren. Sien jylle, al het ek hoe opgeskroef, al my voet hoe gegly, al het het met jou gebeur, wat ook al met jou gebeur het, God sê, hier skryf dit vir ons, David het homself versterk in die Heere, en wat gebeur? Ten spuite van die, die drogemaak van hom, sê die Heere, val aan op, op op die Amalekiete, en die Amalekiete leid daar allemaal uitgepas, hulle het lekker dik gedrink, oor die vlakte, hulle het nou groot slag geslaan, en al David, se mense, en sy familie, en sy vrouwens, en sy kinders, daar. en David hulle val op hulle aan en Onsaglike grootbeid het hulle afgeneem En amal, by, nie een is vermis nie Amal het by hulle teruggekom Dis nou een goeie uitkomst Vir een Rampokkerzaak Vir een ontvoering En toe hulle terugkom Baartoe David Saul het op Golboa geval David trek op Na Hebron toe En die word koning In Hebron en na nog drie jaar, wat die koning met die hele is. En dan kan ons aangaan met David sy leven, ons kan by die baatse baas kom, en al die goeders ook, maar ek wil hier met die straak sien, Niesel. kan jy sien hoe dat David gefou het, slecht gefou het, maar dit was nie sy fou, of sy dapruid, of sy goedheid, wat om een man na Godse hart gemaakt het nie. Dit was sy vermoe, om terug te keer en God te soek en elke keer was God af nie een keer het God gesê, ok maniekie juist was die een wat oorgeloop in die Philistine toe jy hoor het nie hoor jy selfs in die oude testament is dit nie, God sê kom nie na my toe dis ons eers geboortereig dis ons geleentheid En daarom is dit my en jou kees, wat gaan ons kyk, wat gaan ons sien? Gaan ons die licht sien? Soos David. Gaan ons die duisternis sien soos al. Maar David kan ook duisternis sien. En per sien ons duisternis. En per praat ons negatief. En per is ons neerslachtig. En per voel het of hierdie goed ons baas raak. Maar dan kom nie die eenvoudige woord en sê, David het omself versterk in die heren. Hierdie eenvoudige woord, jy kan jou sel versterk in die Heere. En die Heere geef sonder om te weid, as iemand weisheid kortkom, laat iemand van God bid, want God gee sonder om te verweid. Kom aan. Nou die Godloos is sy weg verlaat, die kwaaddoener sy gedagtes, en nou sê die Heere, so sê die Heere in die sneeuw van die Heeman, my woord, wat boorekant jylle is, stuur ek nou, En wat is die resultaat? My woord in jou mond becomes a seed. They create life and peace. Hy sê, in die berg en die hevel sal uitbreek wanneer my my boot ombaag dit wat ook omgestuur het. Die berg en die hevel sal uitbreek en handen klap en juig en vir die doormboom sal as die opgaan vir die dissel een myrteboom. Dit sal vir die herige teines wees getuie, fors, gebieder van naties. Dis ek en jy. Sien jy, eenvoudig is dit. Jy het nie een tyd nodig om te presteer, om te kwalificeer nie. Jy het gekwalificeer. Gebruik die geleendheid om God te soek. Gebruik die geleendheid om by hom uit te kom. Gereeld, weer en weer en nog genoeg. Soek intimiteit met om. Gaan lewe in intimiteit met om. Die reis sal van myself zorg. Preis die here Vader, ek dankie vir die woord. Dankie vir die voorweldig wat die vir ons gee. Dankie vir soveel meer wat daar nog is. Opgesluit is in die woord. Hoedat die ons nie gelos het. As wees en nie, maar dat die terugkom het. het in ons komwoon het, by ons komwooning maak het, dat hy ons verseker van die begeerde om het ons te heen. Ons dankie, ons eerie, ons aanbidie vanmorgen. Ons wil saam met David sê, een ding het ek van die begeer, dit sal ek soek. Dat ek al die daal van my leven mag woon in die huis van die heren om die lieflikheid aan te skou in die tempel, ek eer die daarvoor, in Jesus naam, Amen.